Воленс-ноленс, я тимчасово вільний птах. Примітка. Воленс-ноленс, хоч не хоч. А, такі справи, Костю, звернувся Нестер до Американа. Проведіть мене, будь ласка. Копачова сплакнула. Тільки Августин, найрозсудливіший з усіх, сказав. Хто має їхати нині, най їде, бо завтра, як той казав, може вже не поїхати. Бо якби я тоді, на другий же день після ліцитації, не забрав стару до міста, то не було би ніц того і був би нині Августин Копач не театральним чоловіком, а звичайним собі валашайником. Нестор підійшов до галі. «Не повернетесь», – промовила вона. «Повернувся, мушу повернутися. А якщо нині не поїду, то завтра навідаюсь до Івана Боніфатіювича», – сказав Нестор. І знову йому здавалося, що двоє зелених очей стали одним великим колом, озером, морем. «Тоді приходьте завтра о шостій». «Сюди, в нас репетиція!» «Добре!» Перцовичева і Копачова Звіддаля приглядалися до них «Яке то щастя, що він знайшов її!» Зітхнула Кароліна «Ви гадаєте, що це йому вперше?» Відказала Анеля Е, «Не кажіть, але такої, як Галя, ніде нема» «А певне, бо ніде нема такого міста, як наше. Слава Богу, хоч один раз ви мені не заперечили. У центрі міста між двома вулицями, що розбігалися до гори, беручи свій початок від ратуші, пах медом трикутний сквер. Костя Американ провів сюди інженера, вони сіли на лавочку. І аж тепер Нестор дізнався про те, чого не знав і що йому дуже треба було знати. Сестри шанували і опікали Костя. Та від якогось часу він став помічати в очах старшої пожадливу допитливість і завбачливо попередив, що грошей немає. Та врешті вона таки наважилася спитати, що в нього там, у тій найтяжчій валізі, яку тримає в своїй кімнаті. «До неї тобі зась», сказав терпко. «То моє добро». Директор заводу порадив Костеві ловити рибку і на роботу не прийняв. Кость просиджував у сквері або над рікою і своїм банджо. І тоді хтось комусь сказав, що чув, як Кость грає сумною. Тож подумали люди, що американ почав квапно старіти. А кілька днів тому Кость не знає, але, напевно, все це відбулося так. «Ну, навіщо йому та валіза?» – сказала старша сестра. «Не чіпай, то не твоє. Всього тобі мало, вічно тобі мало, перекупко». Не стрималась уже молодша, в якої росли два хлопчики. Ми вже своє дістали. «Але навіщо воно йому, старому дідові?» Чей же має у нас усе, що потрібне. Дай спокій, не забере він з собою домовину тієї валізи. Та ми лише подивимося, що там є, а я не буду. Дивися сама, коли хочеш. Старша сестра взяла певне сокиру, увіпхала в щілину лезо, натиснула, і скоба разом за мочком випорснула з гніздечка. Віко відскочило, сестра глянула, і засоромлено метнулася з костової кімнати. Американ прийшов додому пізно, злегка напідпідку. Засидівся в буфеті Перцовичевої на автобусній. Він зайшов до кімнати і сторопів. Висунута на середину валізка була відкрита, а в ній падентично укладені лежали. Напильники, стамеска, лобзик, долота різних калібрів, ключі і засмальцьований комбінезон. Він закрив валізку, об'язав її шнурком і вийшов з нею з дому. Другого дня Кость відніс своє добро на завод. Без стуку увійшов до директорського кабінету, підняв віку валізи і запитав. Я цим причандаллям в Америці заробляв долари, як слуга. Гадаєте, у себе дома не зможу ним орудувати, як господар? І, не діждавшись відповіді, вийшов ображений, у порожні. Подався до знайомих розпитувати, де можна найняти квартиру. Оце і все моє соло, добродію, закінчив кость свою розповідь. А завтра розпочинається нова моя пісня. Нестор мовчав, а коли забамкали на ратуші куранти, підвівся. Бувайте здорові, Костю, бажаю вам щастя. Дякую, аж не віриться, що завтра засукаю рукави. Як молодий. А ви таки нині їдете? Не знаю. Нестор потиснув костеві руку і подався до готелю. А в театральному буфеті сиділи злегка посмутнілі Несторові друзі. Так буває в кінці весілля, коли молодий забирає молоду. Гості ще не розходяться, але й веселощів уже немає. Місько два пальчики, приклавши долоню човником до рота, щось нашіптував Паламарському крадькома позираючи на присутніх. Біля Галі сидів артист, який грав головну роль, і намагався приголомшити її своїми експромтами. Вона ж вічливо посміхалася, а в думках все більше і більше віддалялася від нинішнього дивного дня до свого власного життя, яке було вчора і буде завтра. Стефурак дрімав, а Густинкопач Копач – розповідав про Відень і за ніщо мав цісаря Франца Йосифа. Бо той, скажу вам по правді, менше бував у своїй столиці, ніж простий хлоп, який торгував худобою. Копачова сиділа сумна, як мати, син якої поїхав у далеку дорогу. Глибоко зітхнувши, вона проказала, «Ви, Анелю, цього разу мовчіть, «І не заперечуйте! Від нас поїхав геній!» Перцовичева з верхнього глянула на Копачову, мовила –